Va juca astăzi, în ultimul meci al zilei pe arena centrală, nu înainte de ora 18, cu slovena Iana Cepelova. De la ora 12 va debuta la obrunul Franței Sorana Cârstea împotriva Shuai Peng. Mamă, ce tombă cu fetele noastre la da. Roland Garros. Dar nu nimic da. mică, vin fetele astea la alte. În da. Sorana, Bine, cea mai neplăcută dat... surpriza a fost Irina Beguda, da, care traversează un, un sezon slăbuț anul ăsta, a avut și niște probleme medicale. Monica Niculescu a fost învinsă de o jucătoare de teapai. De cum de nivelul. De... Cu Marvelui... de același păi da Știi tu ce zic. Așa, și, și acum să vedem, Simona, cât de, cât de bine e fizic după accidentarea aia la Gleznă. Nu uita de Sorana, te rog frumos. Ești fi fan Sorana. Eu sunt fan Sorana. Şi eu sunt fan Sorana. Toți suntem fanii Sorana. Că sorana ajunge de partea noastră. Deci am fost, am zis că fan Sorana, amândoi sunteți fanii Sorana. de finale îți dau. Sorana, te iubim. Europa FM. Pe aceeași cu tine. Oh, oh, oh. Cause I'm not planning on going solo Wake me up before you go go. I take me dancing tonight I wanna hit that house Yeah, yeah Put the gray skies out of my way You make the sunshine brighter than Doris Day Turn the bright spark into a flame yeah It's permanent, never been the same Cause you're my lady, I'm your fool It makes me crazy when you act so cool Come on Before you go GOGO, 7 și 19 minute Asta cu GOGO go. nu vreau să ne iasă Astăzi în cazul în care vrem să folosim Avionul În rest cu metroul se poate Dar nu în drumul taberei și nu în Timișoara. Cu autobuzul da. se poate cam peste tot, dar ușor, ușor, că nu mai avem linie unică. Știi, s-a desfințat în urma protestelor. Adevărul că fusese făcută linia de 500 de metri, care a rezolvat tot traficul exact. în București. Cu tramvaiul se poate. Să... Da. Cu tramvaiul se poate astăzi, mm -hmm. dar cu avionul mm -hmm. e mai da, o să să fie. fie. Uh, partea cea mai proastă cu greva asta a controlorilor de trafic aerian este că nu poți ști dacă tu, pasager al unei curse aeriene astăzi, vei fi afectat sau nu pentru că nu Romața stabilește ce anume nu mai operează sau nu. Deci controlul de trafic preiau avioanele și le dirigează prin uh -huh. spațiul aerian a României. Și evident au prioritatea alea care trec Se deja. Să trecea în zbor. Da. Da. Și ca atare, treimea pe care o asigură este stabilită de alții de Eurocontrol, așa că pentru foarte mulți oameni care trebuie să zboare astăzi de la autopen va fi a, foarte greu. Sigur, sperăm să nu dureze foarte mult greva adică liderul de sindicat a zis că el crede că în două ore lămuresc da, niște lucruri oră, și se opresc. Uh -huh. Dar în astea două ore or să fie câteva zeci, dacă nu peste 100 de zboruri afectate. Puneți în medie 100-150 de oameni pe zbor ca să aveți imaginea numărului total de pasageri care vor fi afectați. Într-o zi de pe Otopeni zboară vreo 2000 de avioane și trebuie să vă gândiți și la toate celelalte aeroporturi din, din țară. Pentru că mai sunt curse și în alte părți. Acum, ne-am gândit să vă explicăm ce e cu Romața asta. Că eu dispută întreagă legată de salariile de la Romața și de ce cer ei, de fapt. Greva asta este atipică, fie și pentru că angajații nu cer salarii mai mari. Este principalul motiv pentru care se face grevă în România, vrem salarii mai mari. E, oamenii ăștia nu vor salarii mai mari. Nici n-ar avea de ce ca să fim cinstiți, pentru că mulți dintre ei iau peste 5.000 de euro bani în mână la final de lună. Uh -huh. um, o, o, o sumă foarte, foarte mare pentru România. Ce trebuie precizat este că nu, banii nu sunt plătiți din bugetul României. Adică nu sunt plătiți din taxele noastre. Vin la companiile aeriene care operează zboruri... Uh... Deci Romața se autofinanțează. Da, se autofinanțează. Deci nu bani. Bă, am văzut ieri un soi de analist uh, de ăsta de stânga șchioapă care era uh, super indignat de faptul că în România salariul minim este 1500 de lei și uh, oamenii ăștia de la romața își permit să ia 5.000 de euro uh, în mâna. Pur și simplu, Sigur, îi da. doresc analistului respectiv să zboare numai în avioane controlate de persoane cu salariu minim pe economie. Problema e că nu zboară singur. Deci mm -hmm. dacă ar putea să zboare numai el prin cer cu salariu minim pe coordonat de un tip cu salariu minim pe economie, chiar îi doresc ca să vadă diferența și să înțeleagă, poate pe pielea lui, de ce unul care controlează traficul a zeci de avioane care transportă mii de oameni în fiecare zi merită un salariu mare. Bun. Deci, revenind la Romața, temerile angajaților se referă la faptul că firma ar putea intra în faliment și sunt, evident, controlul de trafic supracalificați, Cum ziceam, de atenția lor depind viețile cătorva zeci de mii de oameni zilnic. Întreg bugetul Romaței este asigurat de taxele pe care le plătesc companiile aeriene. Și angajații Romața nu sunt, cum spuneam, plătiți din bani publici. Victor Marin a investigat și ne explică pendelete ce e cu o firma asta. Administrația română a serviciilor de trafic aerian, Romața, este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. În 2015 a avut un buget de 187 de milioane de euro, dar niciun un nu a venit de la statul român. Banii au provenit din taxele plătite de companiile aeriene, indiferent dacă avioanele lor au aterizat pe vreun aeroport românesc sau doar au survolat România. Cu cât numărul de zboruri e mai mare, cu atât sumele încasate de Romața sunt mai mari. Cel puțin în teorie. Odată la câțiva ani, Romața și Ministerul Transporturilor trimit la organizația. Europeană pentru siguranța traficului Eurocontrol o estimare privind numărul de zboruri pe anii următori. Problema e că în ultimii ani România a fost survolată de tot mai multe avioane, parțial din cauza războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu care au determinat mai multe companii să își modifice rutele de zbor. Anul trecut, de exemplu, traficul aerian pe care Romața a trebuit să-l dirigeze a fost cu 14% mai mare decât se de estimase, dar banii primiți de la autoritatea europeană au fost aceiași. Nu ar fi o problemă în sine dacă mai multe curse nu ar presupune mai multe ore de muncă din partea angaj pe anumite aeroporturi chiar ar fi nevoie de personal suplimentar, dar, spun liderii de sindicat, bugetul nu permite noi angajări. Sigur, estimările privind traficul aerian au fost trimise la Bruxelles acum 2 ani și poate vă întrebați de ce angajații Romața s-au trezit abia acum. Un posibil răspuns ar fi că la începutul anului a fost eliminat plafonul maxim pentru contribuțiile la sănătate și șomaj. E drept că au fost afectați doar cei cu salarii mari, dar angajații Romața se află în această situație. Controlorilor de trafic le-au scăzut salariile cu aproximativ 10%, dar la un salarii ariu de 5000 de euro nu e tocmai o tragedie. Problema e că sumele pe care angajatorul trebuie să le vireze către bugetul de stat au crescut la rândul lor cu un procent similar, așa că cel puțin teoretic Romața ar putea intra în incapacitate de plată. Pentru a evita această situație, controlorii de trafic solicită actualizarea numărului de zboruri care implicit va aduce mai mulți bani la bugetul companiei. Victor Marina a fost cel pe care l-ați auzit mai devreme. Mulțumim tare mult! Da, o să urmărim astăzi ce se întâmplă cu greva Romața. Avem reporteri la Autopeni pentru că, na, emitem da. din București și o să vorbim și cu pasageri, și cu portătorul de cuvânt al aeroportului și o să vedem ce se întâmplă. De acolo vă ținem la curent și vă mai spunem și alte lucruri legate de greve, în general, de greva controlorilor de trafic. Cum au reacționat alte administrații, alte guverne da. în astfel de situații? Dacă după nouă sunteți cumva pe vreun aeroport din România și vreți să ne spuneți cum e acolo, dați-ne mesaje pe WhatsApp la 0728 111222. Între timp accident pe șosaua Petricani, coloană de mașini, până la doamna Ghica. Mulțumim pentru informații și din trafic, dacă vreți să ne spuneți care sunt problemele, vă așteptăm de asemenea la 0728 111222. Mesaje WhatsApp. Wake up! Wake up! cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Și vreau să-mi dai ce nu mai am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 Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin moaie hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului. Parasoftin. Pentru tălpi fine.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 Ampe musculare. Gârc cei care nu ți dau pace. Încearcă Anticârcel în cutie albastră. Grație ingredientelor aten selecționate, Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citești cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de refuzat luna de luna. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. de detergent rufe automat 20 de kg la 83,55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 Ascultați Europa FM 7 și 31 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day, Moise siguran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Pe vremea când Ilie Balaș făcea istorie la Universitatea Craiova, noi oltenii ne doream în secret că acesta să aibă un urmaș pe care să-l cheme, dacă s-ar putea, Lionel Messi. Cumva acest lucru nu s-a întâmplat, iar mai în zilele noastre nici nu mai înțelegem de ce. Că dacă e să te iei după doamna Olguța Vasilescu, microbistă de a noastră, România ar fi țara ideală în care un fotbalist să aibă urmași. Ceea ce e inadmisibil, zice doamna. Eh, eu zic că Olguța iară spar niște geamuri cu mingea. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM Închipuiți-vă să vină Messi să, să joace la un club uh, din România, să aibă un salariu de 30 de milioane de euro lunar și să intre în concediu de paternitate. Statul roman trebuie să-i plătească vreo 28 de milioane de euro lunar. Această declarație făcută la Antena 3 unde doamna spune ce vrea și nu atinge nimeni nici o întrebare, mi-a dat niște spaime existențiale, atât de mari, încât am pus imediat mâna pe telefon, am sunat la PricewaterhouseCoopers, o companie de-asta globalizată care știe exact taxele și impozitele și din Spania și din România, și am rugat acolo să se calculeze costurile cu salariul lui Lionel Messi. Și la fece Barcelona, dar și presupunând doar așa de dragul exercițiului că domnul Lionel ăsta ar juca la CS Universitatea din Craiova. Salariul lui Messi nu e chiar de 30 de milioane de euro pe lună, cum zice doamna Olguța, dar a ajuns acum, după renegocierii, la 40 de milioane de euro pe an. Brut! Și acum, mare atenție! Avantaje! La amărâții de spanioli, unde impozitul pe salarii este diferențiat, Messi plătește la 40 de milioane de euro pe an salariu brut, un impozit pe salariu de aproape 10 milioane de euro, plus un impozit regional de aproape 9 milioane de euro. Vai de capul lui! 19 milioane pe an, numai impozit! Dacă ar juca la CS Universitatea Craiova, ar plăti 16 la ca băieții, adică doar 5,3 milioane de euro, dar asta după scoaterea contribuțiilor. Ei, aici vine partea frumoasă. Pentru că are un jucător atât de bun plătit cu 40 de milioane de euro pe an, clubul din Barcelona plătește încă, atenție, 13.000 de euro contribuții la stat. Ați auzit bine? 13.500 de euro, 13.000, nu 13 milioane, pe an, plus încă 2.858 de euro tot pe an contribuții pe angajat. Plătite adică de mesi. Asta nu pentru că în Spania cotele de contribuții ar fi foarte diferite de cele din România, ci pentru că în Spania, ca în toate țările cu apă caldă și care nu descurajează munca, aceste contribuții sunt plafonate, iar acesta e plafonul. În România, plafonul a fost costat de doamna Olguța în februarie anul acesta, de unde rezultă că dacă ar juca la Universitatea Craiova, săracul ăsta de Messi ar plăti odată contribuții personale de 6,6 milioane de euro, în loc de 2800 cât plătește acum la Barcelona, la care s-ar mai adăuga contribuția clubului de, atenție, 9,1 milioane de euro pe an În loc de 13.500 de euro cât plătește acum clubul din Barcelona Cum să-ți vină să faci copii într-o astfel de țară? Ca românia, nu ca Spania Tragem deci linie și adunăm și rezulta așa Deși salariul net al unui angajat cu un brut de 40 de milioane de euro Cum e mesia asta? Ar fi în România cu vreo 7 milioane de euro mai mare decât în Spania Efortul cu acesta a angajat problemă deci net plus toate taxele și contribuțiile, Este în România mai mare cu 2 milioane de euro pe an. Mai mare decât în Spania, vă vine sau nu să credeți. Acum amintiți-vă că în Spania Messi a fost condamnat cu suspendare pentru evaziune fiscală. Dacă juca la Universitatea Craiova, probabil că el n-ar mai fi avut nevoie să facă evaziune, dar ar fi făcut patronului, că na, așa stau taxele așezate la noi, să creează angajatul că plătește puține, când în realitate le plătește patronul său. Statul român încă nu s-a lepădat complet de bolșevism să știți, iar dacă tot trebuie să-i tolerăm pe burgheji, măcar să impozităm până le ochii filar mama lor de capitaliști veroși. Vedeți de aia are ursul coadă. Ne putem noi lăuda mult și bine că e impozitul pe salariu mai mic în România decât în Spania, de fapt impozitarea reală e mai mare. Ceea ce am vrut să vă arăt cu acest calcul, pentru care chiar le mulțumesc specialiștilor de la Price, este că în discuția cu plafonarea indemnizațiilor pentru mame, adevărata dezbatere este despre plafonarea contribuțiilor, nu a indemnizațiilor. E drept că indemnizația pentru mame se plătește de la bugetul de stat, nu de la bugetul contribuțiilor, dar aceste bugete sunt ca vasele comunicante, iar dacă legea cere să contribuie o perioadă de timp. Înainte să primești indemnizația, atunci nu poți pune indemnizații plafonate la contribuții neplafonate și nici invers cum a fost până în februarie. Reiterez ideea că plafonate sau neplafonate n-ar mai trebui schimbate toată ziua indemnizațiile pentru mame, dar îi sugerez doamnei Vasilescu, înainte să mai execute lovituri din astea pe termen lung, indiferent că vorbim despre contribuții sau indemnizații, să întrebe și acum am întrebat și eu, pe unii care se pricep. Că altfel nu prea ne ies fentele astea cu fiscalitatea și iar ne spacem singur geamurile în cap. Moise, Asumim, eu zic că Messi a avut noroc De faptul că nu l-a prins pe George Copos În activitate la Rapid Că-i plafonat salariul și nu mai ajunge la 40 de milioane pe an Că nu l-a prins vicepremier. premier Da, nu <laughs> mai vorbesc de asta Mulțumim să ne reauzim cu Moise siguran La 1 și un sfert la România în direct Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Au zero comisioane la tot Și nici nu trebuie să știu să not Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice că vrea la ING Pentru că are retrageri gratuite la bancomatele oricărei văci din țară sau de afară Detalii pe ING.ro Unchiule, ce mă bucur să te revăd! Păi și bastonul? Bastonul? Hehehe, he he, de când folosesc mas articulații acut Nu mai am nevoie de el Am scăpat de dureri articulare Mă simt ca la 20 de ani Cum așa? Uite te la mine!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 Rămâi în cursa către locul întâi În Europa Top Hit La Europa FM run. Europa FM that you used to know. You to Cea mai bună muzică Europa FM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 The shape, of you. Ed Sheeran, shape of You 7 și 46 de minute Ascultați Europa FM Veniți un mesaj mai devreme care ne spunea Că e de nedescris ce se întâmplă în Otopeni Aglomerație, haos, am crezut că se referă La Greva Romața, știi? Care încă n-a început, nu dar care ar fi putut Genera o, da. un astfel de haos Însă nu, e vorba De traficul rutier, îngreunat da. La intrare în București, pe DN1 În zona aeroportului Otopeni Din cauza că pe banda 3 e parcată o freză De asfalt, Simon da. ne spune ne de toate detaliile astea? Nu e, da, așa e. Se lucrează acolo, se rașetează asfaltul, mă rog, ce să Trebuie să mai repare și drumurile din când în când. Dar la ce volum de mașini este pe DN1? Orice fel, da, orice fel de obstacol. Da. Uh pe o bandă provoacă ambuteaje mari. Deci pregătiți-vă, dacă veniți spre București în dimineața asta, pregătiți-vă să intrați în, în, într-un ambuteiaj, așa, spre Otopen. Bun, revenind la, grev, la greva de la Romața, vreau să vă spun ceva foarte interesant. O să vă... Exp să vă vorbesc un pic despre greva echivalentului Romața din Statele Unite. Așa. În 1981, este un caz faimos, o să vă placă ce vă spun, fiți atenți. Deci, fiți atenți, pe 3 august 1981, la 7 dimineața, controlorii de trafic din Statele Unite au declanșat o grevă generală cu revendicări câteva revendicări principale. Salarii mai mari, program de lucru redus, vă iau 4 zile cu 8 ore de lucru, și condiții mai bune de lucru. Mm -hmm. Bun. Cu totul, 13.000 și ceva de controlori de trafic aerian au încetat lucru. În ciuda faptului că fiind angajați federali, nu aveau acest drept legal. Deci, legea în Statele Unite spune că dacă ești angajat la guvern, angajat federal, nu ai dreptul să faci grevă. Dar legea asta nu fusese niciodată aplicată, de fapt. Adică spunea așa că dacă faci grevă ca angajat federal, îți pierzi locul de muncă. Uh -huh. Și, mă rog, nu se aplicase, de fapt, niciodată. Ghinionul controlorilor de trafic a fost că președintele Statelor Unite era, la vremea respectivă, Ronald Reagan. Și Reagan a dat un ultimatum. Reagan este tipul care a câștigat războiul rece, ca să Așa. vă aduceți aminte. El a dat un ultimatum. Vă întoarceți la lucru în 48 de ore sau veți fi dați afară cu toții în baza legii care nu vă permite să faceți... Să ele. nu spui că a dat afară. Ce credeți că s-a întâmplat? Doar 1300 de controlori de trafic s-au speriat de Reagan și s-au întors la muncă. În consecință, pe 5 august, 48 de ore mai târziu, Președintele Ronald Reagan a dat un decret prin care a desfințat posturile tuturor celor 11.345 de controlori de trafic care nu respectaseră ordinul prezidențial de a se reîntoarce la lucru. Tare. Deci a dat afară deodată printr-o semnătură 11.345 și, și nu s-a terminat aici, le-a interzis tuturor pe viață să mai lucreze în vreo funcție plătită din bugetul federal. Deci asta în state mai e cum e, în România dacă ar fi așa și să-i interzică să mai lucreze la bugetari vreodată, mama, asta e pedeapsă, e ca și cum l-ai alungat din paradis. Bun, foarte tare, nu? Reagan a fost un tip uh, uh. foarte tare, sigur, dacă se întâmpla în Marea Britanie ceva de genul ăsta, Maggie Thatcher, uh. care era în vremea respectivă, le dădea și niște bastoane Ei, bastone, pe spinare. Da. Deci, Maggie Thatcher, <laughs> ca o altă paranteză la paranteză, a susținut uh, o grevă a industriei mini miniere, mineritului, timp de 2 ani. Deci, minerii au fost în grevă, minerii britanici au fost în grevă 2 ani timp în care uh, au fost susținuți de URSS financiar, iar Margaret Thatcher cumpăra cărbune din URSS. Bun. E, cum a gestionat uh, Romața Americană situația după ce au dat afară toți controlului de trafic, cu mari dificultăți, firește, cu personal aflat încă în probe, cu auxiliari, dar și cu foarte mulți controlori de trafic din aviația militară? S-au descurcat, mă rog, a durat ani și ani de zile ca să revină la normal. În astfel de situații, când grevele în zone cheie se prelungesc foarte mult, guvernele pot avea, astfel pot lua măsuri foarte dure. În România, cel mai aproape a fost să iau astfel de măsură, Ministrul Transporturilor din 1992, Traian Băsescu, Așa. a fost o grevă a ceferiștilor uriașă, într-o vară, din, în vara din 1992, și după vreo săptămână de blocaj complet al transportului feroviar în România, Traian Băsescu i-a amenințat că îi militarizează. Era reporter acreditat la Ministerul Transporturilor pe vremea, pe vremea respectivă și am asistat la unele dintre negocierile purtate de Traian Băsescu cu ceferiștii prin sistemul de teleconferință. Ceva fascinant, poate o să vă povestesc vreodată. Dar ă, asta a fost. Le-a zis, vă militarizez și ă, vă bag în tribunalul militar dacă nu vă întoarceți la muncă. Bun. N-a fost nevoie. Sau au renunțat. Finance cannibals la Europa Fm, 7 și 54 de minute. Republica Fantastică România vine astăzi de la copșa mică, imediat după știrile Europa FM de la 8.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 Europa FM este oros. Europa FM. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Urmează o zi cu vreme mai caldă decât în mod normal la această dată. Maximele se vor încadra între 22 și 30 de grade cu cele mai scăzute valori pe litoral. În capital așteptăm 28-29 de grade. Negocierile dintre sindicaliștii Romața, regia care dirigează traficul aerian și Ministerul Transporturilor au eșuat ieri, iar sindicaliștii au anunțat declanșarea grevei în această dimineață la ora 9. Greva controlorilor de trafic aerian înseamnă că doar o treime dintre zboruri vor putea decola și ateriza pe aeroporturile din țară. Nu se știe însă care sunt cursele afectate, spune Gabriel Tudorache, liderul sindicatului Romața această grevă pentru toți pasagerii care au bilet. În momentul de față ce putem să vă spunem? Că există o singură diferență față de greva de avertizment. În conformitate cu legislația atât națională cât și internațională nu stabilesc nici cei din sindicat, nici cei din Romața nici domnul ministru sau președintele României care vor fi zborurile care vor fi afectate. Decizia se ia de la Eurocontrol de la Network Manager și în mod cert spună cineva care aeronavă va decola a, dacă va decola, este imposibil de precizat acest lucru. Ce spun pasagerii care se află acum pe aeroportul Otopene așteptând îmbarcarea, aflați mai târziu în deșteptarea. Sindicatele angajaților din administrația publică vor organiza un meeting în fața Palatului Parlamentului astăzi, începând cu ora 11. Ei sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, care va fi dezbătut în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților. Angajații din Agenția Națională pentru Protecția Mediului și din agențiile județene anunță proteste la nivel național în intervalul orarul 11.30, față de același proiect al legii salarizării. În același timp, grefierii din mai multe instanțe din țară vor întrerupe lucrul în același interval orar. Angajații din primării și consilii județene sunt și ei nemulțumiți că legea salarizării nu prevede o grilă de salarizare, iar salariile vor fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene. De asemenea, ei vor întrerupe lucrul. Inspectoratele școlare transmit astăzi situația școlilor cu risc pentru siguranța elevilor. Astfel, până astăzi au avut termen să trimită o informare care să arată dacă există clădiri care ar putea pune în pericol siguranța elevilor după ce săptămâna trecută tavanul școlii 141 din Capitală s-a prăbușit. Andrei Paleu știe mai multe. După incidentul de la Unitatea de învățământ Bucureșteană, mai mulți directori au cerut sprijin din partea autorităților locale pentru reabilitarea unor clădiri în care se desfășoară cursuri, după cum a anunțat ministrul Educației Pavel Năstase. Joia trecută, tavanul din Rigips, de la ultimul etaj al școlii 141 din cartierul Rahova s-a prăbușit pe hol. Nimeni n-a fost rănit pentru că era săptămâna altfel și nu se țineau ore. Situația școlilor va fi discutată în această după și în videoconferința cu inspectorii școlari. Ministrul Pavel Năstase vrea să știe unde se impun Urgente, astfel încât examenele din timpul verii să fie organizate în condiții de siguranță. Potrivit lui, reparațiile trebuie făcute pe durata vacanței până la redeschiderea școlilor în septembrie. Președintele Klaus Iohannis spune că nu a primit până acum nicio solicitare de la Ministerul Justiției privind desecretizarea unor rapoarte privind Arhiva SIPA n am avut o astfel de discuție și din informațiile mele nu există nici la CSAT o astfel de solicitare. Nici nu sunt convins că trebuie să ajungă la noi. Arhiva este în continuare la Ministerul Justiției și CSAT nu are niciun fel de treabă cu asta. V-ați făcut o imagine? Ce ar trebui să întâmple cu această arhivă și cât este ea cu adevărat de periculoasă? Acum, nu contează dacă mi-am făcut sau nu o imagine. Nu este treaba președintelui și ca atare nu voi detalia uh, această chestiune. Sunt Vins că Ministerul Justiției și Ministrul Justiției vor ști ce să facă pentru a clarifica chestiunea arhivei. Săptămâna trecută, după ce a făcut publică lista celor care au accesat arhiva SIPA, Ministrul Justiției Tudorel Toader spunea că există încă două rapoarte privind vizitele în arhivă, pe care nu le poate însă desecretiza. Detalii pe europa.fm.ro Sorin Dragomir și știrile Europa FM Sport, acum Luca Pastia. Bună dimineața, echipa lui Adi Popa Riving a ratat promovarea în Premier League învinsă la lovituri de departajare de Huddersfield în finala play ului de mijlocastelist a rămas pe banca de rezerve, iar cu echipierii se-au ratat două penaltiuri și au pierdut cu 3 la 4. Din ianuarie, de când s-a transferat la Reading, Popa a jucat doar în 8 meciuri și a marcat un singur gol. Să mai spunem că Huddersfield revine după 45 de ani în Premier League. Din Championship au mai promovat direct Newcastle United și în premieră Brighton and Hove. Ernesto Valverde este oficial noul antrenor al Barcelonei. El vine de la Atletic Bilbao și îl înlocuiește pe Luis Enrique, care nu și-a mai prelungit contractul după ce sezonul acesta a câștigat doar cu paspaniei. În vârstă de 53 de ani, Valverde le-a mai pregătit în carieră pe Olimpia Pireu, Espaniol, Via Real și Valencia. Luca Pastia și știrile din sport mulțumim, 8 și 5 minute. Continuăm cu Republica Fantastică România. Este lecție despre cum să distrugi un oraș, cum să bagi o firmă în paliment și așa mai departe. Da. Auza, de obicei când nu se fac lucruri Uite, autostrăzi da. Se câștigă o licitație Nu se începe lucru Nu se întâmplă absolut nimic Nu te alegi cu nimic Dispar banii Da Înțeleg aici În cazul despre care o să vorbim astăzi S-au apucat oamenii de lucru da. Treburile mergeau bine ce deci au greșit Și statul, da aici, A zis, băi, ați greșit Asta a fost greșeala. Și a reușit să-i oprească Ce fă, tu chiar lucrești? Exact. Detalii imediat Eu, che ash reach out space Și 11 minute, pregătiți-vă pentru bătălia sexelor Vă trimitem din nou la mare, la Neptun de data asta În câteva minute Republica Fantastică România, la Europa FM Adică o țară sub ocupație incompetenților Că asta este România Astăzi o să vorbim despre falimentul de facto Al orașului Copșa Mică Vina administrației locale de aici A avut încredere în Ministerul Mediului Ăsta de la București Asta i nenorocit pe Copșeni. E vorba de un proiect de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii civile din copșa mică, o investiție de 20 de milioane de euro din care urmau să se refacă fațadele și acoperișurile clădirilor publice care erau distruse de poluare istorică de acolo, să se facă un sistem de colectare selectivă a deșeurilor și să se proiecteze și să se construiască un sistem de alimentare cu apă potabilă pentru locuitori, pentru că, țineți-vă bine, la Copșa Mică, apa de la robinet n-a fost niciodată potabilă, era pur și simplu apă industrială de la combinatul Sometra din zonă, un combinat care și-a și dat duhul, din câte știu, ucis de bolile tranziției. Bun, sistemul de apă potabilă urma să deservească deci vreo 15.000 de locuitori din Copșa Mică și din mai multe comune învecinate. Era o investiție foarte mare, 70 de kilometri de rețea. Convenția de finanțare a lucrărilor a fost încheiată între Ministerul Mediului și Primăria din Copșa Mică în 2006. Practic, Ministerul dădea banii și administrația locală verifica șantierele și să se facă lucrurile corect. Trept pentru care am început, a început treaba, s-au reparat fațadele, s-a făcut ceva la sistemul de colectare de deșeuri, în timp totul a mers bine și pentru rețeaua de apă, contractul a fost atribuit unei firme în 2009, care s-a apucat de treabă, dar tot de atunci, după alegeri și după ce s-a schimbat ministrul evident, banii au început să vină cu întârziere, din ce în ce mai puțin și din ce în ce mai rar. Constructorul, cum spuneam, și-a făcut în continuare treaba și a tot emis facturi, dar acestea pur și simplu nu au mai fost plătite, că nu mai erau bani. În doar un an, datoriile către firmă ajunseseră la 7,8 milioane de lei. Eu vă spun că nicio afacere cinstită nu poate rezista în felul ăsta. N-are gust Adică n-ai cum, dacă nu ești plătit pentru lucrările pe care le faci, nu ai cum să mergi mai departe. Constructorul a început să preseze evident, administrația locală a dat din numeri, a început să plângă la minister, trimițând petiții. Primarul Tudor Mihalache, citat de ziarul adevărul care investigează cazul, spune că a făcut vreo 2-3 kg de petiții și cereri, ministerul le-a ignorat în mare parte, achitând doar din când în când câte ceva, spre exemplu în 2014 deci încă o dată, construcția a început în 2009 în 2014 când valoarea facturilor restante depășea 5 milioane de lei suma alocată de minister pentru întreg anul a fost de 36.000 de lei deci ăștia aveau de dat 5 milioane și ministerul le-a dat 36.000. Tare! Dar nici nu știu să mai zici, de asta spun că asta e, asta e o țară sub ocupația incompetenților. Bun, în prezent lucrările sunt oprite, firma constructoare a intrat evident în insolvență, facturile scadente au fost acoperite totuși în 2015, dar sunt mai multe procese în curs, prin care uh, toată lumea încearcă să recupereze diverse daune pricinuite de întârzieri la plată. Firma uh, cere bani, înapoi, dar mai cere și daune, interese, evident, pentru că a pierdut alte contracte fiind blocată în, în afacerea asta și una peste alta primăria are de dat vreo 10 milioane de lei, ceea ce înseamnă bugetul pe un an de zile. Instanțele pun la plată ba ministerul, ba primăria, în funcție de cum judecă fiecare, apă potabilă tot nu este în copșa mică, banii sunt tirosiți, oamenii care lucrau la rețeaua asta au abandonat lucrările pe undeva pe la jumătate, că nu au mai fost plătiți, au dat faliment vai de capul lor. Îți dai seama că așa e toată țara? Nu știu dacă de e fapt... toată țara, Ei, dar nu. e câte un caz dintre ăsta care te nebunește, te nebunește. Bă, dacă tot v-ați apucat să faceți treaba de ce nu o duceți până la tu, De capăt, ce nu au lăsat să știe până la capăt? Da. Adevărul intervievează niște oameni, mă rog, oamenii acolo își cumpără apă de la magazin, la bidon, evident, apă potabilă, dar nu e o zonă, cum să spun, nu e o zonă așa foarte, în care sunt mulți bani. Pentru oamenii ăștia să-și cumpere apă de la magazin, e un efort financiar. Sau se mai duc și iau de la mele că sunt mai sunt mele prin oraș în, de, în Europa. 2017 sunt cișmele la, de la puțuri de mare adâncime și mai cara apă potabilă acasă să gătească cu ea. Um, și um, e intervievat un locuitor de adevărul care zice eu niciodată n-am prins, are 56 de ani, eu niciodată n-am prins când se putea bea apă de la robinet. O să mor și tot așa, zice el. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM 8 și 16 minute 10 minute aveți la dispoziție Pentru înscrieri în bătălia sexelor SMS cu tarif normal la 1769 Scrieți deșteptarea Numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM Și vă trimitem la Neptun astăzi Da tot la apă, dar la apă sărată Da, apă sărată 1769, scrieți deșteptarea Numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în jocul nostru!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 E greu să mă trezesc Marți deja simt că obosesc Mier e o zi prea grea joi stau rău cu energie Vineri dar la weekend mă gândesc Sâmbătă-n apuc să fac tot ce dore.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 Până la stele, e pentru copii Noi ajungeam la ele când voiam Și tu o știi, noi ne scaldam În dragoste în fiecare zi De parcă am avut abonament De la bazin, eu te iubesc Până în invern și înapoi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 t'rit openura la 2 si le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 Nu cu să goale de pe o plajă de vară ținându-ne de mână cu mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. 8 și 25 de minute, Motanz și Delia weekend. Concedii e o perioadă tare interesantă asta. <gântu -i> e și grevă la Romața. Da, încă la... nu început. La nou începe și um, mare, adică particularitatea acestei greve care va afecta foarte mulți oameni astăzi care, mă rog, trebuie să zboare de pe aeroporturile din România, este că Nimeni nu știe dacă va fi afectat sau nu, dacă zborul... Dacă e alesul sau da, nu. Da, deci este o loterie a grevei. Oamenii stau acum la aeroport, la autopeni și se uită la cea și se întreabă oare eu o să zbor sau nu. Sau nu. N-au de unde să știe. Avem un reporter acolo, reporterul nostru Elena Tudor, care ne-a trimis niște înregistrări făcute. Acum câteva minute a vorbit cu pasageri. Am văzut că voi vă uitați la va Vă afectează cumva greva anunțată? 21 sfert, am două ori. Cât aveți? 21 un sfert. Unde mergeți? Paris. Și vă ceva? Cei de la companie? Nu, nu. ați luat de mult timp biletele? Nu aveam cum să știu că va fi greva Oriunde. Nici la România, nici la Tarom, nici din creier. Dar e curios că și cei nu l-am putut face pe internet, așa că niciun fel de anunț, nimic. am întrebat aici niciun informație. Nu au. Nu? Nu. Hai să vedem <laughs> acum, știu, nostru. Când plecați? Acum la 10... 9.50. La 9.50. Păi, e în timpul grevei lor. <laughs> Chiar în timpul grevei suntem, da. Unde mergeți? La Milano. Aveți acolo o legătură sau vă vreți? No, noi insula Sardinie. Așteptăm 5 ore, deci ar putea să avem șansa. V-au cei de la compania de zbor? Că Acum sunt... așteptăm. Acum. Nu o... check-in de da? Deci înseamnă că noi avem noroc. Deci plecăm în vacanță. Deci plecăm în vacanță, da. La cât aveți zborul? La 9.15 minute la Paris. Și de la Paris la Saigon, de la Saigon la Danan. Multe legături. Multe legături și eu sper să nu mă afecteze pe mine și să nu afecteze nici pe alții doresc. La Paris cât aveți, ce timp aveți să ajungeți? Foarte scurt, foarte scurt și e posibil să pierd legătura dacă se întârzie aici. V-au anunțat ceva cei de la companie de zbor? Nu m-au anunțat nimic de la companie, dar m-au sunat din Vietnam să vadă dacă zburăm sau nu. Sper să încheie bine și pentru mine și pentru toți ceilalți pasageri. Elena Tudor, în dialog cu pasageri de pe aeroportul Otopeni, în urmă cu doar câteva minute. Cât de tare este tipul ăsta care pleacă până în Vietnam și zice aici n-a vorbit nimeni cu mine, dar m-au sunat din Vietnam să mă întrebe dacă ajung sau nu. Cât de tare! A? Foarte bun, dar vă ține Vietnam, la curent cu ce se întâmplă. Da, vedeți care e treaba că nu, adică Vietnam e o țară teoretic comunistă. Adică Așa. poate n-are legătură cu comunismul, ci cu modul în care se raportează oamenii la slujba pe care o au de făcut. Cât de tare. Da, Elena Tudor îmi transmite au mai anulat două curse. Roma pleacă la 10 și, pleca la Ber 10. Pleca la 10, da, și Berlin pleacă la 11, ambele au fost anulate. No, da, bună Noroc. Bun, să mergem și în țară pentru alte corespondențe. Turul României la Europa FM Da, cu o mică situație de la Călăraș. Vorbim despre autoturismele de serviciu de la Consiliul Județean Călăraș. Mașini care Aparent, sunt la cheremul angajaților, chiar și când au treabă pe la mol. Și nu vorbesc de molul din Călăraș. Interesant e că șeful instituției, președintele Consiliului Județean Călăraj, nu are nicio reacție față de această situație. Marius Troi are de detalii. Bună dimineața, Marius. Marius Troi, bună dimineața. Dacă Bun ne auzi, Marius, bună dimineața. dimineața. Te ascultăm. Buna dimineața. Ești în direct. Bună dimineața. La începutul acestei luni, presa locală din călărași atragea atenția că unele dintre mașinile Consiliului de Țean-Călăraș par să fie la cheremul unor angajați, cum ziceai și tu, ai instituției, din moment ce autovehiculele erau prezente în afara orelor de program, în locuri care aveau prea puțin de-a face cu onorarea obligațiilor profesionale. Iată un exemplu. Da. Un autoturism deținut de C.J. Călăraș a fost văzut în jur de șapte seara în parcarea unui mall din București. În mașină s-a suit un consilier din cabinetul președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, Venea din centru comercial însoțit de o femeie și o sacoșă de cumpărături. Dați-mi voie să am suspiciunea rezonabilă că nu era în interes de serviciu. Dar poate era într-un schimb de experiență cu sacoșe. <laughs> că însoțit a... de o femeie și de o sacoșă. E <laughs> duci, măi... A fost cea mai fericită. Da. Da. Vă rog, domnul uh, Străi. Conducerea Consiliului Județean n-a avut nicio reacție, deși purtătorul de cuvânt a fost informat în legătură cu povestea, totuși eu, unul, am luat în calcul posibilitatea ca președintele Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Liuță să, să nu fie la curent cu situația. De aceea am adresat o solicitare de informații publice conform legii 544 către șeful CGC, în care am solicitat copii de pe foile de parcurs și consumul de carburant pentru doar două luni, în cazul mașinii din exemplu pe care l-am dat și încă unui autoturism. Da. Consiliul cea răspunde precizând care sunt cotele de carburant aprobate pentru mașinile CG și care este consumul înregistrat de mașinile pentru care am solicitat informații. Vasile Liuță refuză, în schimb, în mod dubios și inexplicabil, zic eu, să ofere copii de pe foile de parcurs al celor două autoturisme. Evident, prezentarea foilor de parcurs ar fi fost o dovadă că instituția privește cu respect și responsabilitate, nu numai ideea de transparență decizională, dar și modul în care sunt cheltuiți banii publici și cum sunt administrate bunurile achiziționate din fonduri publice. În mod clar, Vasile Iliuță a arătat acest exercițiu de transparență și respect față de contribuabil. Părerea mea. Da, bine. Da, ai ce era în sacoșă, nu? Da. Și ce aveți în sacoșă? <laughs> mulțumim, mulțumim foarte mult. Poate erau reduceri la mol, nu s-a putut abține. <laughs> Doamna! Mulțumim tare mult! Marius Troia a fost în direct cu noi, avem bătălia sexelor. Ne batem imediat, pe o vacanță la Neptun.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 Rezolvi în voie orice nevoie FlexiCredit de la Raiffeisen Bank De 20 de ani împreună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 Jagger, Maroon 5 și Cristina Aguilera 8 și 39 de minute Puteți câștiga un sejur de 3 nopți la hotel 2 de Neptun pentru două persoane oferite de Europa FM și Paradis Vacanțe de Vis. Hai să vedem cine intră în direct. l am aici doar pe Cătălin din Sibiu. Bună dimineața Cătălin! Bună dimineața! Salut! Ce faci, Cătălin? La lucru! La lucru? La Ce lucrezi Cătălin? Șofer Foarte bine, ai, ai tras pe dreapta? Stai, e șofer, da, tras, șofer tras de. tras pe sigur că da Tir, marfă e, Camion, da, o, si, da. Și, și ce transporti acum? Acum nimic, tot mai mergeam să încarcă mașină de nisip Aha, tare, se mai Perfect. construiește Te, te țin țin la live pe plajă, înțelegi? Da. De asta da, te da. pun să te transporti nisip Să da. mulțumim tare mult, rămâi acolo Cătălinu Avem și pe Simur. Cornelia din Târgoviște, bună dimineața Bună dimineața! Bună, Cornelia. Cornelia! Ce mai faci, Cornelia? Ce mai e prin târgoviște? Foarte... Totul este foarte bine. Totul e foarte bine în Targoviște. Bine, hai să vedem cine începe, Cătălin sau Cornelia? Lasem, doamnele! Mamă, ce liniște, Cornelia, iau, că ai câștigat. E, sunt întrebări foarte simple azi. Cornelia, care este numele diavolului în opera lui Goethe Faust? Asta era bună pentru Cătălin, că este un faust la Sibiu. La Sibiu, da. Cornelia? Ai un zâmbet. Mephistofel. Mephistofel. Hai doamne că... Mephistofel. Mephistofel. Mephistofel. Domnul Cătălin. spune Ce autor rus a scris romanul Maestru și Margareta? Nu știu. Mihail Bulgakov. E 1 la 0 pentru Cornelia. Cornelia. Ce boală tropicală combate substanța numită chinină? Chinina. Ce combate chinina? Malaria. Ce-a făcut? Malaria, a zis bine. Malaria, Malaria, bravo, dar de ce, ce zici așa loc. timidă Cornelia? Fii mai curajoasă. Cătălin, trebuie să răspunzi da. ca să Asta e joc. treabă pentru noi, zic. Ce băutură răcoritoare care se găsește la magazin conține chinină și e folosită și în compoziția unui cocktail? Altfel foarte bun. Se pune cu lămâie, se bea rece, vara... A? Ce are chinina? O băutură cu chinina amară. Apa tonică domnul Cătălin, ba, se folosești. Bravo. la gin tonic. Ah, da, fiind, fiind șofer, acum da na, Nu știi ce e alcoolul, evident. Bine, Cătălin, îți mulțumim, are salutăm numai bine. Cornelia, ai câștigat! Da, de ce te auzim atât de încet, adică am senzația că te pierzi undeva.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 a tire du caseta da no parize.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 N-ar putea descrie Nici în major, nici în minor Ce m a făcut tu mie îndo miră, în far Și în concluzie Furtul de emoții nu-i Să mă roșii Dulce, până la sânge. Să uște-mă respirând graț, a tii de Cu goluri. Să mă sarul. Să dulce, dulce, până la sânge. Sau să uște-mă respirând graț, a tii de două goluri. Iată-mă, câștete-ți, uită-mă. Iată-mă, ca să te iert, uita-mă, dar pe memorie nu bariesc până, până la sânge. Până acolo mergem dacă e nevoie. Carla's Dreams, am ascultat în deșteptarea ora 8 și 47 de minute. Ne întâlnim cu Carla's Dreams pe plaja Europa FM între Venus și Saturn. E plaja aia mare, absolut minunată, pe care o știți deja de 5-6 ani. 27, 28, 29 iulie. Carla's Dreams nu, vine, nu vin singuri băieții. Da. Adică mai sunt și alți băieți cu care am vorbit să vină și să fie edita mai de acolo. 3, 3 zile și 3 nopți de spectacol. Melodia de astăzi ar trebui să fie ridicăm la cer De ce? <gânt> pentru păi că -ă. este o melodie aspirațională Astăzi când e greva Romața um, Au început uh, deja la autopeni Pe aeroportul Naricoanda Să se anunțe anulări de curse uh, Reporterul nostru Elena Tudor Care este acolo Ne-a transmis că deocamdată Au fost anulate două O cursă pentru Roma și o uh, cursă pentru Berlin. Elena e în direct cu noi acum, de pe aeroportul Topen. Bună dimineața! Bună dimineața, Elena! Descrie-ne Bună ce dimineața. se întâmplă la RICOAN, te rog. Bună dimineața! Oamenii au început să vină în aeroport, toți ochii sunt atenți înspre tabelele electronice care anunță zborurile. Uh, absolut toți cu cei, cei care am, cu care am vorbit spun că nu au primit nicio informație de la companiile de zbor uh, de la care au cumpărat bilete. Diverse mm. companii de zbor Chiar au venit aici în aeroport S-au interesat la birourile lor La fel au primit ridicări din numeri, Efectiv companiile de zbor Nu știu ce să le spună oamenilor În afară de aceste două Deci sunt două curse Comunicate ca fiind anulate da, Una către Roma și una către Berlin Poți Știi și ce linie aeriene Despre ce linie aeriene vorbim Sunt afișate Sunt afișate pe panou principal da, În exact. afară exact. de acestea două mai sunt și altele afișate pe panou? În momentul acesta anulate Roma-Berlin, întârdiate Frankfurt și Amsterdam. Frankfurt pleacă la 8.40, Amsterdam la ora 9. Uh -huh. A mai fost o cursă anulată de Timișoara la 8.20. Și trebuie să se mai anunțe Dortmund, Londra, Cluj, Iași, Doha și Timișoara. Încă Bine. nu știu oamenii ce să facă. Bine, Elena, mulțumim foarte mult. Rămâi acolo și revenim cu tine în direct și după ora 9. Mie de cei care pleacă la Doha, mie ți mai milă. Da, nebunia începe la ora 9, că uh, atunci intră practic, uh, începe practic greva. Bun, așteptăm uh, și o să rămânem în legătură cu Elena Tudor în direct de pe aeroportul Otopeni. 8 și 49 de minute am tot vorbit. De live pe plajă, să ascultăm și vița de vie și revenim imediat nu ratați știrile de la ora 9 și întâlnirea cu Cătălin Tolontan după ora 9, după știrile care contează. Să mă desprind Puțin câte puțin În care vând să mă prind S-au izvor, În care să mă sting Sunt câte puțin Inima ta se hrănește cu ea De pac, nu poți de post Într-o lume întoarsă de parte De sus în jos Cuvântul îți dau, am să vin să te iau Și gata, sunt niciun ce-a fost Să fungii Închid, ca voi Să construiesc un zid Să fim din nou alfabet eu un să Sau Y Chiar tu un Și stau și Cu vița de vie ne întâlnim pe plajă între Venus și Saturn, 27, 28, 29 iulie. Europa FM live pe plajă, cel mai, cel mai, cel mai mare concert de pe plajă. Da, um, cresc amenzile pentru cei care aruncă gunoaie pe spațiul public, cel puțin în București, este um, un plan să fie crescute amenzile, um, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult. Uh -huh. Și chiar vreau să vă rog, dacă cumva fumați în mașini, folosiți sclumierele din mașini, nu mai aruncați chiștoacele pe stradă, e urt. În altă ordine de idei să știți că amenziile pot fi foarte mari în județul în dreptul localității Slătioara de pe malul drept al Oltului jandarmii au surprins un domn care arunca, răsturna o remorcă întreagă de gunoi menajer. A deci n-arunca așa o hârtie da. de la ciocolată. Nu, în Olt. Jandarmii Olteni au depistat o persoană care arunca deșeuri menajere pe malul râului Olt, în dreptul localității Slătioana. Persoanei în cauză i s-a aplicat o amendă în valoare de 4.000 de lei, îmi pentru treaba asta, județean de jandarmi Deci vedeți că pe malul apei amenziile sunt mai mari, cum ar fi care pe trotuar nu e atât de mult. Da, dar acum da, poate se poartă amenziile în aeroport. O să stea multă lume în aeroport de asta, zic. Atenție la ce aruncați da. pe jos acolo. Sper să, nu. să sperăm că în 8 și 54 de minute vin știrile Europa FM și arena lui Cătălin Tolontan suntem pregătiți pentru orice. Vă reamintim, colega noastră Elena Tudor este la aeroportul Topen și după nou vom reintra în direct să vedem ce se întâmplă acolo. Așteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Nu știu cât timp a trecut, nu vreau să... Nu vreau nu vreau like, să lăsați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 Din 1929, ceaiurile Fares au câștigat încrederea și inimile românilor. Vină pe 3 iunie în orăștie, la Festivalul Mușețelului să sărbătorim cel mai iubit ceai Fares, alături de Paula Seling, Dinu Rașu, câștigătorii Eurovision România 2017 și alți invitați. spune ne de ce iubești mușețelul pe Fares.ro și câștigă unul din cele 200 de premii. Fares. Sănătate din inima Daciei. Aștept să schimb. Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr saltea Topper Sensation 90x200 cm La doar 169,90 lei Salteaua Topper este ideală În atenuarea de nivelărilor canapelei Sau patului vechi Cumpără și online pe practicăr.ro la casa, La casa.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 Norocoș cei ce au decolat azi dimineață de pe aeroporturile din România, la această oră este programată să înceapă greva controlorilor de trafic aerian. Greva angajaților Romața înseamnă că doar o treime dintre zboruri vor putea decola și ateriza pe aeroporturile din România. Care sunt cursele afectate, se poate spune doar la momentul decolării, prioritățile fiind stabilite de Centrul European de Supraveghere a Zborurilor. Pe de altă parte, conducerea Romața a contestat la tribunal ieri legalitatea grevei anunțate de Sindicatul Serviciilor de Trafic aerian din și în care instanța judecă pe fond acțiunea este programată la această oră la secția 8-a conflicte de muncă și asigurări sociale. Ministrul Sănătății anunță că doar pentru vaccinul împotriva rujeolei vor mai fi necesare proceduri de urgență. Florian Bodog spune că până la sfârșitul anului am mai avea nevoie de încă 400.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei. Pentru Rujeolă va mai fi nevoie de procedură de urgență. În rest vom merge doar pe proceduri, pe acorduri cadru și pe proceduri clasice. La momentul de față există stocuri suficiente de vaccin pentru ROR în toată țara și urmează să mai primim încă o cantitate de vaccin la sfârșitul lunii viitoare. Necesarul până la sfârșitul anului, ca să nu avem absolut nicio problemă a. și să nu există nicio problemă în ceea ce privește aprovizionarea la nivel național, este de, în jur de 400.000. Aceasta este cifra care a comunicat-o Institutul Național de Sănătate. Minivacanța va începe cu trafic îngreunat pe două drumuri importante. 8 convoaie militare ale NATO vor intra în România începând de joi dimineață prin punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu pentru a ajunge prin Sibiu la Cincu. Anca Grădinaru explică. Primele convoaie vor intra în țară joi puțin după ora 9. Coloanele militare ce vor ajunge în România după debarcarea în Grecia și traversarea Bulgariei sunt formate din aproximativ 300 de militari cu peste 150 de vehicule de luptă și transportoare de trupe. Ele vor ajunge la centrul de instruire pentru luptă al forțelor terestre de la 5 din județul Brașov. Ministerul Apărării anunță că traficul poate fi îngreunat pe 1 iunie între orele 9 și 20 pe ruta Giurgiu-București, iar vineri, 2 iunie, între miezul 9 nopții și ora 18 pe traseul București-Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu-Cincu. Sâmbătă pe 3 iunie între ora 9 și ora 17 pot apărea probleme în trafic între Giurgiu și București, iar duminică 4 iunie din cursul nopții și până după amiază pe ruta București-Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu-Cincu. Exercițiul Noble Jump este o misiune multinațională cu termen scurt de alarmare planificat și condus de Comandamentul Forțelor Întrunite de la Napoli, care are loc până pe 16 iunie Exercițiul urmărește să testeze capacitatea de mobilizare a forțelor NATO într-un timp cât mai scurt posibil. Negocierile oficiale dintre Londra și Uniunea Europeană privind Brexitul nu vor fi amânate, a declarat ieri premierul Theresa May. Acestea vor începe pe 19 iunie, conform calendarului, la 11 zile după alegerile legislative anticipate din Marea Britanie. la Mihăiță cu detalii. Britanicii sunt chemați la urne săptămâna viitoare pe 8 iunie. Premierul Tereza May speră să câștige detașat alegerile astfel încât să obțină un mandat solid în negocierile cu Bruxelles-ul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Aceste negocieri vor începe la doar 11 zile după ziua alegerilor și nu va exista nicio amânare. Nu va fi posibil amânarea lor. Europenii sunt pregătiți, a declarat Tereza May, la un eveniment de campanie în Londra. Partidul conservator al doamnei May este creditat cu 46% din intențiile de vot, iar partidul laburist cu 32 de procente potrivit unui sondaj publicat duminică. Alte sondaje realizate după atentatul terorist de la Manchester soldat cu 22 de morți arată că susținerea față de conservatori a scăzut semnificativ în ultima perioadă. Fostul dictator militar panamez Manuel Noriega a murit la vârsta de 83 de ani într-un spital din Panama City. Povestea acestuia, o poveste extraordinară, o găsiți pe pagina noastră de internet europa.fm.ro Sorin Dragomir, știrile Europa FM, continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața! A doua echipă care va retrograda din Liga 1 alături de ASEA Târgu Mureș și cea care va disputa baraj vor fi stabilite duminică în ultima etapă a play-out-ului. Aseară Concordia Chiajna a revenit și a învins-o cu 2 la 1 pe FC Botoșani, astfel că a rămas în cursă. Oaspeții au deschis scorul din penalti în finalul primei reprizență. Cristescu și Munteanu au răsturnat rezultatul până în minutul 62. Înaintea ultimei runde, Pandurii Târgu Jiu are 27 de puncte, ACS se Mișoara și Concordia câte 26 toate trei vor juca în deplasare la echipe rămase fără obiectiv duminică de la ora 21. Pandurii cu fece Bătoșani, Timișoara cu gazmetan media și Archeiașna cu fece voluntari. Patru jucătoare române de tenis au fost eliminate din runda inaugurală a turneului de la Roland Garros. Irina Bego a fost învinsă de o adversară mult mai slab clasată decât ea, Colombianca, Mariana Duche, Marino, scor 7-6-6-4. Patricia, Maria Țig, Monica Niculescu și Ana Bogdan au părăsit și ele competiția. Refăcută după accidentarea suferită în finala de la Roma, Simona Halep va juca astăzi, în ultimul meci al zilei, pe arena centrală, nu înainte de ora 18, cu slovaca Iana Cepelova. De la ora 12 va debuta la Openul Franței, Sorana Cârstea împotriva chinezoa, cei Shuaipeng. Sorana, cred că o pierd, dar Simona, sigur, a, a ales să joace după șase ca să ajung și eu acasă. Te poți trădui și cu Sorana da. printre, picături. printre picături. Mulțumim, Luca, 95 minute, arena lui Cătălin Tolontan, în direct, în câteva momente. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Crazy Shaken Stevens la Europa FM, 98 minute, e marți, să salutăm pe Cătălin Tolontan. Bună dimineața și binevenit. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Tolontan! Bună dimineața, domnul Petreanu! Să dăm și o informație foarte scurtă, primim uh, mesaje că este din nou o coadă foarte mare la intrarea în București. La podul de la intrarea în Otopeni în dreptul aeroportului, se frezează asfaltul. Este freza lăsată pe banda a treia. Cine a pus freza în drum? Cine a pus freza în drum? Da. Și rezultatul este, înțelegem, o coadă de vreo 10 km la intrarea în București. Cine scapă de grevă de la autopenie? Da, da cine să scapă... da, știi că înțeleg că ușor, ușor ies la eva. Uite și Viena a plecare la 11 și un sfert, ne transmite Elena de la aeroport, e în stand-by. 40 Amsterdam, 9, Paris, plecare la 9 și 15, da. sunt probleme. Și freza, freza care este pe freza. banda 3 -a. Freza se adaugă... Deci, practic, ca oamenii să știe, nu e vorba... Vă puteți duce spre o pe nu știi dacă vă buzburați, da. la întoarcere o să aveți o surpriză. Da, deci pierdeți vreme acolo. E un atac aerosol asupra timpului nostru. <laughs> Bun. Uh, V-a crescut audiența, am văzut. Va, nea, ca să mă includ și eu. Nu? Da, suntem mândri Europa de asta. E, film, da. Exact, da. e timpul să scadem un pic. Să-i enervăm pe oameni. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Da. Am ascultat discuția foarte interesantă dintre tine, Vlad, și Cristian Popescu, legată de presă. Nu o să bat oamenii la cap cu presa astăzi. Avocatul diavolului de fin. Da, exact. Dar voi completa ceva, ceva ce a spus nu, nu, nu numai la Europa FM, ci și chiar la Digi, Cristian Dur Popescu, legat de povestea aceea, când... Dragoș Pătraru a criticat conducerea propriului post, Digi 24 despre ele vorba pentru că a ocultat, n-a prezentat niște fapte. Da. Și Cristian Popescu a venit și a spus ați greșit, i-a spus deja uh, direct lui Cosmin Prelipceanu, redactorul șef al Digi 24 acum n are puțin faptele în față, pentru că trebuia să prezentați faptele că trebuia să-l spuneți, să arătați pe post, faptul că uh, șeful vostru, administratorul postului DigiRCS, RCS, RDS proprietarul, este urmărit penal într-un dosar. Nu intrăm în detalii, că e, e o nebunie. Uh, ei nu prezentaseră faptele. Pentru că asta este obligatoriu pentru o redacție, a spus Cristian Popescu și uh, nu pot decât să fiu de acord cu el. Aș completa însă, aș merge un pic mai departe. Aș spune că uh, după o uh, lege simplă a presei, nu doar faptele sunt sacre, ci și opinia este liberă. Adică, uh, redacțiile nu au doar datoria, și aici oamenii, Uh, le spun oamenilor acest lucru cu toată sinceritatea și convins că aceste lucruri chiar se întâmplă. Așa se face presă și așa se face presă și în România în foarte multă dintre redacții. Evident, nu în toate, ca să nu idealizăm, dar în multe așa se face. Nu doar că jurnaliștii sunt obligați să prezinte faptele, ci și au libertatea de a le comenta cu propria minte, fără să intervină șefilor, patronilor, chiar și uh, publicul în sensul să oblige să se simtă dator să prezinte un punct de vedere pentru că ar fi mai popular sau mai, mai comozi uh, astfel. Și acum o să spun foarte pe scurt de ce stimați radioascultători redacțiile sunt obligate, pentru că au un contract nescris cu dumneavoastră. Poate că am mai făcut această explicație aici. Orice poze de televiziune din România sau de radio care vrea să-și ia o licență se adresează CNA-ului. Licența aceasta, de fapt, nu aparține CNA-ului, va aparține dumneavoastră. În ce sens? Eterul este un bun public. Aerul, pe unde merg undele, acesta este un bun public. Dumneavoastră, îl dețineți. Și ați hotărât următorul lucru. Vrem să vă dăm gratis, vouă, Europa FM, vouă, Digi24, dreptul de a emite în acest spațiu care este un bun public, cu o condiție. Să lăsați redacțiile libere, astfel încât să povestească faptele așa cum le văd și să-și rostească opiniile așa cum le cred uh, jurnaliștii din interior. Practic, ei sunt obligați. Deci fiecare post de radio și de televiziune, fie că e public, e finanțat de bani, din banii dumneavoastră, fie că nu e finanțat din banii dumneavoastră, deține ceva ce vă aparține, și anume eterul. Spațiul acesta... Uh, în care se răspândesc undele. Datorită acestui contract nescris, dar foarte clar, între deținătorul de licență, care este gratuită și dumneavoastră, este obligat să facă povestea, să, să, să, să fie liberi, până la urmă, pentru a-și exprima opiniile. Și ca să vin cu un exemplu concret, să, să, să înțelegem corect, cu da. toții ceea ce... Ceea ce da, de obicei să uită. Da, să uită corectă argumentația și ă, asta este, acesta este argumentul pentru care atunci când vrei să emiți în ETER, ai nevoie de o autorizație, pentru că folosești un bun public. O proprietate are... care exact publică. Asta e diferența între presa tipărită și presa audiovizuală e... care emite terestru. Exact. Acum, haideți să dăm un exemplu că l-am auzit pe vla mai devreme apropo de Greva de la autopeni, și am o opinie contrară lui să vedem cum acționează practic, de fapt, o opinie contrară într-o redacție. Deși eu nu sunt angajat cu acestei redacții, dar colaborez cu plăcere la Europa FM tocmai pentru că printre altele, are această calitate de a dezbate chestiuni care par serioase sau sterile, dar de fapt nu sunt. Fac, sunt, sunt sângele cu care ne, ne hrănim viața socială da. a unei nații. Ideea este așa. Vlad a spus mai devreme, domnule. apropo de, era un om pe, care zbura pe ruta București-Paris-Saigon, da. adică Ho Chi Minh City, după da. denumirea comunistă. E, da. Saigon e denumirea colonială a orașului din sudul Vietnamului. Și Vlad a spus, uite, pe omul ăsta l-au sunat genamezii ca să se asigure că ajunge pentru că au un respect mai mare, pasă, mită, pentru... sau pentru. Mă rog, poate că au un respect mai mare pentru muncă decât uh, noi. Ceea ce vreau să spun eu, contrazicându-l pe Vlad, este următorul lucru. Uh, și o fac cu amicițe, dar și frontal în același timp. Faptul că oamenii fac grevă astăzi pe otopeni, cei de la Romața, nu înseamnă că ei nu au un respect pentru muncă. Înseamnă că este dreptul lor. Dreptul lor la asociere include și dreptul la grevă dreptul la sucere sindicală include și dreptul la grevă. Ideea este, drepturile le apărăm în toate situațiile, nu numai atunci când suntem cum să vă spun, când suntem debitorilor, ci și ci și în momentul în care suntem victimele lor. Că... Da, mă încântă foarte mult să discutăm contretoriu cu domnul Tolontan, mai ales când trage pe lângă. Ia zi, Pentru că a țintit înspre mine, dar a dat pe lângă Eu nu mă referam la Romața Atunci când spuneam că domnul acela a fost sunată Ci la compania aeriană de la care cumpărase biletul Și la drepturile deci, pasagerilor respect... de a afla din timp da. dacă zboară -e sau nu Păi da, dar compania aeriană nu are de unde să știe Ce nu are de unde să nu. știe? Păi greva, nu, greva asta este făcută în așa fel ca să ne lămurim Să fim corecți, încât să, ca să deranjeze O grevă nu e făcută să nu deranjeze da, nu e, intenție, compania... nu e intenție. Eurocontrol stabilește... Păi da, da se... dar nu are cum să stabilească uh, într-un ritm care să fie comunicabil pasagerilor într-un fel... Înțeleg? Tu, tu, de fapt, nu acuzi greba, ci dezordinea, vrei să zici. Da. Și anume faptul că da. pasagerii nu, nu și... sunt informați. Da, faptul nu că, sunt adică uh, compania vietnameză a avut curtoazia să dea un telefon, măcar, știi, de consolare. Bun, în timp compania... ce sau taromul, cu cine zburau omul da, la Paris? Nu știu da? dacă zboară cu taromul la Paris, dar habar n-am. E, e cineva care l-a sunat pe un pasager, măcar de consolare. Iar să nu dacă uităm următorul lucru. Nu de... de... secundă. Da, mă Principala plângere a oamenilor care sunt blocați pe aeroport este că nu primesc informații. Bun. Ei sunt dispuși să înțeleagă. Toată se face grevă, ok. Eu îți doresc două ore, s-ar putea să pierdem ceva, dar nu ne spune nimeni nimic. Asta este problema. Ceea ce nu există... cu Așa este, pentru că nu există informație. Și, în general, grevele sunt făcute astfel. Dovadă că este făcut acum, apropo, când încep sărbătorile, practic, perioadele libere, așa cum se fac grevele în toată lumea. Să fac în plin campiona mondial în Franța ca să se blocheze totul. Să fac, să fac, să fac în Grecia la începutul vacanțelor ca, pentru ca uh, oamenii să, să obțină ceea ce vor. Ok, nu ne convine situația. Evident că e vorba de mii de oameni. Otopenii deja are un trafic foarte mare. Da. E vorba de mii de oameni într-o singură zi care nu pleacă de pe Autopeni. Da. Da. Evident că nu ne convine situația. Dar ceea ce uh, voiam să spun este că, de fapt, greva are efecte mult mai mari. De pildă, este posibil, deci vor asigura o treime obligatoriu din, din trafic, dar o treime nu înseamnă neapărat din avioanele care pleacă pe, de pe București. Deci, dintr-o da, traficul și... de coordonat care... Exact, exact. În spațiul irian în Exact, deci sunt situații... prioritate prioritatea că... au în mod evident avioanele care sunt deja în aer, e și logic... Că pentru că o cursă Dubai, Londra, da. Da, nu poate să aterizeze sau să nu fie coordonată de la București. Da. Po poate fi anunțat însă, apropo de costuri, deci british poate fi anunțat că Londra-Dubai, de exemplu, nu mai trece pe deasupra României pe, și îl va costa mult mai mult pe British hmm. da, sau pe Emirates, dacă zboară cu uh, uh, compania uh, din Dubai, pentru că uh, turnul de control din România este în grevă, și nu le mai asigură traficul, coordonarea pe, de, de trafic. Dar asta e viața, până la urmă, democrația. E o chestiune extrem de costisitoare, de complicată. Să ne amintim însă că noi am trăit, toți cei patru din acest studiu, am trăit și vremurile în care nu puteai să faci grevă în România. Așa e, da nu înseamnă că dacă era ordine și predictibilitate, nu era de fapt o, nu erau de fapt o ordine și o în mizerie. Așa este, da. Ok. Așa este, dar apropo... dacă domnul... mai măceam la orele de biologie și asta <laughs> mai părinte. <laughs> eu... Dacă domnul Zaf ne mai dă două minute, așa? vreau să te rog, apropo de greva controlerilor de trafic, probabil că nu ai auzit, nu ai ascultat începutul emisiunii de la ora 7 și un pic, așa cum cred că nici publicul care ne ascultă la ora asta n-a făcut-o. Um, am început povestind sau relatând despre uh, ce a făcut președintele Ronald Reagan în 1981, când controlorii de trafic din Statele Unite au intrat într-o grevă. De acord. Um, controlorii de trafic sunt angajați federali în Statele Unite și uh, legea spune că un angajat federal, dacă face grevă, renunță la dreptul său, la postul său. Asta e o lege care nu fusese aplicată până atunci. Ronald Reagan i-a dat afară pe toți. 11.345 de, de controlori. dat într-un dacă mi duc de 48 și... de ore exact. pe care l-au respectat vreo 1300. Asta mai e democrație? Da, pentru că asta prevedea legea. La noi însă, de exemplu, ministrul Alexandru Cuca a amenințat și cu asta am încheiat punctul meu de vedere, că trimite corpul de control peste Romața. Nu așa se face. Este împotriva legii să, să, intimidezi, să intimidezi pe greviști pentru că ă, brusc vei descoperi tu niște nereguli la contabilitatea Romața, că de fapt e contabilitatea administrației, nu este a angajaților. Uh -huh. Ori greva nu face administrație, o fac oamenii aceia care lucrează acolo. Dar dacă... Dacă ar fi afectată, să zicem. Eram gazetari amândoi în 1992, când Trajan Băsescu era ministru al transportului da. și a amenințat. Ferovianii... Vă dați seama, da, a seama de. Da, Feroviarii greviști, practic, suntem așa. Feroviarii greviști, i-a amenințat că îi militarizează dacă nu se întorc la muncă. Bun. Acum. Bun. Chiar că am încheiat. Nu, că eu vreau să mai drumul, vorbim. Drumul, drumul... Pentru drum, că dacă ții minte... Drumul, da. Flor, este drumul autoritarismului întotdeauna. Drumul dificil este drumul parlamentarismului și drumul dezbaterei și democrației. Și oamenii au avut, cred că, suficient un drum dificil în dimineața asta aici la Europa FM cu noi doi. Bine, să încheiem cu această fundiță pusă de Cătălin. Este rubrica lui. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența în, în diminețile noastre de marți. Ăsta este un loc în care Cătălin vine, deschide microfonul și pune chiar ce-și dorește, niciodată nu l-am întrebat decât așa, ca să știu pentru ce să mă pregătesc <gătări> când l-am văzut pe holuri despre ce vrei să vorbim azi. Vezi, acum trebuie să ai grijă și ce spui înainte. Alegeți subiecte ușoare cât te ascultă și vine și îți dă extemporale. <gătări> da. Adam, dă de extemporale des. Vine și zice, relatează tu. ce <gătări> <gătări> tu că e rubrica mea. <gătări> când Tolantan, mulțumit mulțumim tare mult. Eu în grevă. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EUROPA even v mai spune eu ceva, pentru că se apropie 1 iunie, Taylor și Europa FM Au pregătit o campanie specială Dedicată ascultătorilor care vor să facă Un cadou deosebit unui copil De 1 iunie, Taylor și Europa FM Îi dăruiesc prima sa bijuterie Dacă ești părinte sau unchi Poate mătușă, naș sau nașă Sau pur și simplu ai în familie un copil care ți drag Intră pe europafm.ro Și încarcă o fotografie cu el în secțiunea Concursului Taylor Apoi copiază de pe site-ul taylor.ro De la colecții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 de ziua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 ai grijă de silueta ta!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 Cu practică ziua te iar seara te recorești. Cumpără două găleți de tencuială Stark puț de 25 de kilograme și primești ca dou un litru de bere bergă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 Over, so they say. It'll rain outside. It's cold and rain is hard. Stiu, Elena Tudor, colega noastră, este în continuare pe aeroportul Otopeni. Înțeleg că rămân în standby curse pentru Dortmund, Londra, Iași, Cluj, Doha, Timișoara și Chișinău. Curse care ar trebui să decoleze după ora 12. Uh, Viena cu plecare de la 11 și 15 este în standby. Istanbul, plecare de la 10 a fost întârziat deja pentru 10 și 45 de minute, așa că lucrurile nu sunt tocmai roz pe aeroportul Otopeni din uh, capitală de lângă București. De fapt, lumea e nemulțumită și pentru faptul că nu poate sta de vorbă cu un reprezentant al companiilor aeriene care operează pe Autopenni. Elena sta de vorbă cu câțiva pasageri. Unde aveți zborul? În Atena. Și din Atena spre Creta. Și dacă îl întârzie, pierd din Atena. Cu, cine, cu ce companie zborat? Cu Aegeanul. Și acolo e scala de cât este de Avem? o oră. Ah, stai la limita. Neaș la limita, da. În primul rând că nu știu ce se întâmplă. Unde trebuie să spun? Antena care încă nu e afișată. V-au zis ceva de la compania de zbor? Nu, absolut nimic. Și, și acum am întrebat. Taromul spune că e operat de EGN Airlines. EGN Airlines, n-am unde să întreb acum, dar treaba mea e cu Taromul, că eu la Tarom am făcut rezervare, nu la EGN Și am încercat să contactez Taromul ieri, în toate felurile. Nici check-in nu se poate face, nici la telefon nu răspunde niciun fel. N-au postat absolut nimic pe site. Nimic. E... De să vedem. Zice că e check-in open. A. Vezi noroc. Dacă am noroc. Salutări, <laughs> Europe FM. A, salutări, salutări. Sărămâna. Ascultă ținem Europa pomnii. FM. E la noroc totul. La fel cum la noroc e și traficul spre București. Vă reamintesc o freză care a încercat să Uh, e ceva de reparat pe DN1 Că tu vizilnic pe acolo nici, Ai că drumul avea probleme, sunt gropi se... E ceva eu, în trafic? Nu, eu n-am remarcat Mă bucur că se face, se pune asfalt nou Dar nici ăla nu părea prea nu vechi că Foarte mulți ascultători remarcă treaba asta Că nu era nicio problemă pe DN1 da, Și nimeni nu, a... nu înțelege de ce au trebuit să dea cu freza acolo Și să l lase, lase și pe carosabil Înțeleg că e blocată banda 3 Să so Să-l so lase Și pe... E, <laughs> e un mic exercițiu de dicție da, Traficul <laughs> foarte dificil spre București la intrarea în Otopen, utilaj parcat pe banda a treia, o bandă din cele trei este blocată, evident se fac cozi foarte mari. Revenim. Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație, o am o veste foarte bună pentru tine.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 La Calut. Eficiență dovedită clinic. Din 1929, ceaiurile Fares au câștigat încrederea și inimile românilor. Vino pe 3 iunie în orăștie, la Festivalul Mușețelului să sărbătorim cel mai iubit ceai Fares, alături de Paula Seling, din Olarașu, câștigătorii Eurovision în România 2017 și alți invitați. Spune-ne de ce iubești Mușețelul pe Fares pentru și câștigă unul din cele 200 de premii. Fares. Sănătate din inima daciei!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 in my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes? baby, it don't matter if you're black or white. I you're of my baby, it don't matter if you're black or white.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 Bună dimineața! Mai ții minte care e primul cadou pentru părinți? Din banii câștigați de uh, tine? Un batic colorat pentru mama mea Băi, că uh, mereu purta da, mai mult închis. Am înțeles. Oh, ce frumos. Și ai ales să-l să colorezi? Da, uh, să-l colorezi, da. Foarte drăguț. Să știi, Georgiana, rămâi cu noi pe firie și Zenobia în direct. Bună dimineața! Bună dimineața! Zenobia! Tu mai știi ce, ce ai cumpărat din primul da, salariu pentru părinți? Da, uh, nu neapărat tatăl... din primul, mă rog. Uh, tatălui meu i-am cumpărat o carte de rețete, uh -huh. pentru că este un foarte, foarte bun bucătar și vreau să vă spun că am încercat și toate de domnul domnului Abastia pe post și au ieșit foarte gustoase. Iată, Luca, ești Bravo, uh -huh. bravo! Mulțumesc! Da, tata mame Zenovie o, gătește. m o broșie, că ea mai cum mai cu <laughs> la o Bine, vreau să vă felicit pe amândouă în această dimineață. Uite, felicitări, aș spune Zenoviei, în această dimineață ne-a impresionat povestea ta și faptul că tatăl tău a gătit după Luca Pastiei esențial. Ai câștigat o tabletă oferită de Alpha Bank. Mulțumesc mult de tot. Felicitări. Georgiana, mai ești cu noi, Da. Da, da. Gestul tău de a le mulțumi părinților este răsplătit la Europa FM. Coceantă frigorifică, poți să o folosești oricând. Știi bine, am spus ieri, da. pui o, o șampanie la rece sau înghețată, mă rog, dacă nu vrei să da. încercați cu șampanie uh, și sărbătoriți oricând. Concursul continuă uh, și mâine dimineață în deșteptarea, trebuie doar să rămâneți alături de noi. Uh, mergem la aeroportul Otopeni, peste 3 minute și jumătate, Elena Tudor acolo, detalii despre ce se mai întâmplă cu greva Romața, câte avioane zboară, câte rămân la sol, chestii de astea minore. <laughs>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 And when brotherhood come first Then the line'll never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we wish So remember me when I'm gone How can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gonna be with me for the last one Let the light guide way Yeah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 Leifa și Charlie Puth See you again la Europa FM 9 și 48 de minute Acum nici nu știu ce e mai interesant Ce se întâmplă la Otopeni Sau în țară în general Cu Greva romata Sau discuția pe care o am cu Moise Vis-a-vis -vis de muzica lui Michael Jackson Pe care o difuzăm Aha. De ce asta, ești mai interesat? Asta cu discuția lui Moise Discuția despre muzica de la Europa FM Sunt convins că o să continue Greva sper că se termină Da și eu sper asta Bună dimineața Elena Tudor Bună. Bună, dimineața. Bună dimineața! Elena e pe aeroport în Otopeni. Ce se mai întâmplă acolo? Este în continuare întârziat zborul de Paris, un zbor Tarom, trebuia să plece la 9.15. Tot întârziat este și un zbor ca de Amsterdam-Tarom, trebuia să plece la 9, dar acum pasagerii tocmai au fost anunțați că se pot îmbarca. Deci e vorba de, de, în de decolări, a... te referi numai la decolări, decolări. da? Bun. Decolări, decolări de pe Otopeni. De asemenea, este o cursă Turkish Airlines către Istanbul, trebuia să plece la ora 10, va pleca la 10.45. Pasagerii au fost anunțați că se pot îmbarca, pot merge către porțile de check-in. Ok. Spune-ne dacă în rest procedura de uh, check-in sau la filtru decurge normal, dacă sunt doar aceste trei curse, înseamnă că, de fapt, funcționează foarte bine, nu? Da. Uh, da, sunt 1, 2, 3, 4, 5 porți de check-in deschise, au fost două curse anulate, două curse Rainer dimineață către Roma și Berlin. Mai sunt în stand-by câteva curse care pleacă după ora 12. Sunt șase curse. Probabil în funcție de rezultatul discuțiilor vor anunța aici pe tabelă e blank. Uh -huh. în dreptul lor. Dar la, la plecări cum, stau, cum, cum stăm cu, cu sosirile? Cum stăm? aici aterizează avioane pe Otopen sau nu pleacă de acolo de unde ar trebui să plece? Eu sunt la plecare Otopenia, aici oamenii încep să se adune în fața birourilor, în special a taromului, pentru a afla ce pot face, ce soluții pot avea. Mm -hmm. Mai devreme am vorbit cu trei ingineri care trebuie să ajungă la o rafinerie din Vietnam. Uh, aveau legătură prin Amsterdam, au ales să meargă prin Moscova, nu mai să ajungă acolo pentru că sunt așteptați. Vezi, toate drumurile duc la Moscova acum. Spune da. se, se fac anunțuri prin sistemul de radioficare al aeroportului sau am um... el, dacă... Da. Nu, anunțuri nu se fac, însă sunt vreo patru angajați îmbrăcați cu niște veste portocalii făspărășente care oferă informații. Am înțeles. Bine. Păi revenim vreun semn că se termină greva, Nu avem deocamdată, există doar speranțe că ar urma să dureze doar vreo două ore în dimineața asta. Anunțul a fost făcut, sau mă rog, estimarea a fost făcută ieri de liderul de sindicat de la Romața, care, vă reamintesc, insistă că această grevă nu este despre revendicări salariale, de altfel, banii pentru Romața nu vin de la bugetul de stat din România, ci sunt plătiți din taxele mă rog, virate de companiile aeriene care operează și deasupra, teritori deasupra teritoriului României și în România. Deci banii nu sunt de la buget, nu sunt bani plătiți de contribuabilii din România. Motivul pentru care angajații de la Romața, controlorii de trafic, sunt nemulțumiți este că după izbucnirea războiului civil din Ucraina și agravarea situației din Orientul Mijlociu, foarte multe curse internaționale au fost rerutate peste România. Volumul de trafic aerian deasupra României a crescut foarte, foarte mult. Însă veniturile Romața care sunt calculate în funcție de un trafic estimat și plătite din bani, din banii companiilor aeriene, deci acest volum de trafic a rămas estimat la valorile de acum câțiva ani. Oamenii au mai mult de lucru, foarte mult de lucru, este o responsabilitate uriașă să coordonezi în zbor un avion care transportă 100, 200 sau mai mult de oameni și ar avea nevoie de angajări suplimentare, nu ne referim la 2-3 persoane, ci la aproape 189 de controlori de trafic aerian. Suprasolicitarea controlorilor de trafic aerian este o idee proastă oriunde în lume. Deci, în acest context trebuie privită greva Romanța. Noi o să ne interesăm în zilele următoare de ce oare nu a fost... Actualizat volumul de trafic coordonat de angajații Romața, deși Romața a făcut aceste solicitări către Ministerul Transporturilor din România, în mod repetat, în ultimii doi ani. Nu Ministerul Transporturilor decide, se face o comisie comună, se stabilește, un, se, mă rog, fac niște documente, acestea sunt trimise la Eurocontrol și organismul european verifică dacă estimările sunt corecte și după aceea reface datele. E o chestiune destul de tehnică, dar trebuie să vă gândiți că de confortul acestor oameni, nu e de șagă, de confortul acestor oameni la muncă depind viețile a sute de oameni. Sunt aproape ca niște medici. Am senzația. Sunt niște medici care operează exact. în același timp sute de oameni. Când ești la 10.000 de metri altitudine, ai vrea ca ăla de la sol să nu aibă griji. Să fie mulțumit. Da, să fie mulțumit. Eu, eu așa îmi doresc. Dacă e cineva care își dorește ca un controlor de trafic aerian să fie plătit cu salariul minim pe economie, eu nu-mi doresc să zbor niciodată alături de omul respectiv. Dacă s-ar putea să zboare el singur cu a propriul lui avion și în principiu numai deasupra mării. Că altfel... Da? Da. Mă rog, în curând o să ne luăm drone și o să avem propria dronă. Și dronele vor trebui coordonate e, Nu știu ce să zic, în România depinde ce dron ai Dacă ai X12 o să ai prioritate Întotdeauna Știi, cam Bine, <laughs> uh, suntem chiar la final uh, Îi mulțumim și Elenei Tudor care a fost alături de noi În direct de la Autopen toată dimineața A urmărit știrile Europa FM uh, Pentru detalii noi Referitoare la Greva Romața noi rămânem aici pentru a-l susține pe Ciprian Dinu, care ne aduce Europa Express. Întotdeauna face asta după ora 10, nu știu cum îi, îi iese. Face bine. Mulțumim Bun. tare mult și pentru emisiunea de astăzi. Ne auzim mâine de dimineață. Numai to bine. Toate bine. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa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 Noul Nissan Micra este aici și revoluționează standardele în segment. Vină un rețea Nissan între 25 și 31 mai să-i descoperi expresiv, interiorul rafinat și tehnologiile premium Nissan Intelligent Mobility. În plus, vei avea ocazie să te convingi de agilitatea de excepție a noului Nissan Micra la un drive test care îți poate aduce ca premiu o Micra evadare. Mai multe detalii pe Nissan.ro Dieta alimentare dezechilibrate Mese copioase Medicamente Alcool